Коли б відразу після поранення, то можна було б висмутрити отруту разом з кров'ю, чи припекти рану розжареним мечем. А зараз? Що я зараз роблю? Отрута розійшлася по всьому тілі. Кріпись, боярини, і уповай на Бога. Дмитро опустився на стілець, охопив голову руками і заплакав. Плакав він тихо, беззвучно, по-чоловічому. Здавалося, Ось так собі просто сів чоловік, задумався чи задрімав, і тільки плечі, що здригалися дрібно-дрібно, видавали всю глибину його болю. Ні Василакій, ні Добриня, ні тим більше домочадці, що сумі заніміли горі, не посміли потривожити і розрадитись старого. Яка тут розрада? Врешті Дмитро підвів голову, витер долонями від сліз обличчя і, важко зітхнувши, глянув на Добриню. «Що на подолі? Мунгали всюди відступили. Відступили боярини. Та вранці знову підуть на приступ і вірвуться в місто. Чому вважаєш, що вірвуться? Тому що Дрогожицькі ворота розбиті. Там поставлено загато позаду них, та мунгали знову б'ють і до сходу сонця розіб'ють її остаточно. Тоді вже ніщо не спинить їх. Що ж робити? Не знаю». «Скільки людей у вас залишилося?» «Менше половини. Решта або поранені, або загинули». «Боже, які втрати! А в інших місцях?» «Там трохи легше, але всюди точилися тяжкі бої. Багато вулиць вигоріло». «Отже, половини людей немає. За один день половини». Дмитро довго мовчав, і важко було зрозуміти, про що він думає долю подолу та його захисників чи просина, що внестями метався на ліжку, потім підвів на Добриня змучені очі. «Ти ось що, парубче, мчи назад і передай боярам, щоб виводили людей на гору. Поділ нам не втримати. Та не забудьте винести поранених, іди!» Вражений почутим, Добриня не зрушив з місця. «Але ж, воєводо, здати без бою поділ, так я зрозумів». Дмитро посуворі шов. «Що ж тут незрозуміло. Подоло нам не втримати. Будемо гуртом захищатися тут на горі. У Торопол? Іди!» На цей раз Добриня не посмів перечити і вийшов. На дворі стояла темна осіння ніч, пролітав рідкий холодний сніг, поки його волували розтривожені собаки та на волах чувся поклик нічної сторожі. «Слухай!» Грідні підвели коней. Добриня скочив у сідло і на чолі невеличкого загону помчав у темряву, до боричевого узвозу. Всю ніч подоляни не спали, без шуму, без гвалту залишали міські вали, рідні житла, забираючи з собою лише зброї та харчі, які ще тут зберігалися, а також поранених товаришів і піднімалися у темряві у верхнє місто. До ранку поділ спорожнів. Чулося лише безперервне одноманітне гупання дубового барана та шарудів набридливий крижаний сніжок. Наступний ранок приніс зміну погоди, відморозило. Небо прояснилося, і з-за далекого Дарницького бору раптом виглянув малиново кривавий круг сонця і осяялося довкола. І гонтові дахирі місницьких халуп. І золоті купили церков, і сіро Дніпрову гладінь і зелені бори, що темно мріли в долині. Добриня був стомлений, змучений, та спати не йшов. Стояв разом з іншими подолянами, киянами на вежі борочевого звозу і дивився вниз. Поділ виднівся, як на долоні. За ніч Батий підтягнув до нього нові сили, і вони стали понад глибочицею, нижче копирового кінця понад все та почайною. Тисячі воїнів, не відаючи того, що поталяни відступили на гору, готувалися до нового приступу. Сотні полональників з драбинами вже поволі рушили вперед, і за ними поспішали баатури з оголеними шавлями. «Боже, твоя воля!» – прошепотів боярин свічка, що стояв поряд. «Це був би для всіх нас судний день, коли б воєвода Дмитро не наказав відступити». «Так, це був би справді судний день», – подумав Добриня. І воєвода передбачив його. Утримати поділ сьогодні до ночі було б неможливо, а кілька тисяч виведених на гору подолян укріплять оборону верхнього міста. «Дивіться, дивіться», – вигукнув хтось, – «мунгали здираються вгору». Десятки баторів, що лізли попереду, вибралися на подільські вали і зупинилися, вражені тим, що місто порожнє. Вони деякий час мовчали, потім забігали, замахали руками, закричали, сповіщаючи своїх про несподіване відкриття. І тоді мунгали, не остерігаючись небезпеки, швидко один за одним полізли, мов комашня, вгору і незабаром затопили весь поділ. Вони бігали від хати до хати, хапали все, що мало в їхніх очах, хоч яку-небудь вартість розбивали двері склепів, лавок, церков, запихали у своїй шкіряні хурджуни, торби для здобичі найцінніші. Крик, гам, береск щинився над подолом і досягнув гори. Кияни, що зі своїх валів спостерігали за цим дикунським розгулом розбою та грабіжництва, здригнулися від думки, що й сам Київ може одного дня поділити долю Нижнього міста. З їхніх грудей Мимоволі вирвався крик відчею. На той крик прибували все нові, нові сотні людей, виглядали із-за дерев'яних заборов і німіли від жахливого видовища. Приїхав воєвода Дмитро. Змарнілий, за одну ніч посивілий, став поруч з Добринею, мовчки глянув униз. Добрині хотілося спитати про Миколу, та не наважувався. «Як спитаєш, коли й так видно?» яке горе налягло на старого. Спитати, завдати нового болю ще одного удару. Перегодя, ніби відчуваючи за собою якусь провину і караючись нею, не повертаючи голови, тихо з мукою в голосі